Bismillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prisad varit Allah, vi prisar honom och söker hans hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allah från det onda i våra själar och från det onda gärningarna. Den Allah vill vägleda kan absolut ingen vilseleda. Och den Allah vilseleder kan absolut ingen vägleda. Jag vittnar... Att det inte finns någon Gud utom Allah ensam utan någon partner eller lika. Och jag vittnar att Muhammed sallallahu alaihi wasallam är hans slav och sista sänderbud. Troende, frukta Allah. Frukta Allah så som det åligger er att frukta honom. Och dö inte utan som muslimer. Med total underkastelse till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vill Allah subhanahu wa ta'ala underlätta fastan för oss. Så här långt har det gått bra, alhamdulillah, för min del. Jag hoppas att det har gått bra för er, med traweehbönen, med fastan och allt som kommer därmed. Dagens föreläsning, eller korta påminnelser, heter att du är utvald. Just du som sitter där bakom skärmen exakt, du är utvald. Till vad? Till vad är du utvald? Du är utvald av Allah subhanahu wa ta'ala. Du är utvald av din egen skapare. Din skapare har valt ut just dig. För vad? För att sprida kunskapen. För att sprida den sanna vägen. Den sanna religionen. Den sanna vägledningen som du har fått. Som du och jag har fått. Som inte vi vill dela med oss. Till våra medmänniskor. Varför är vi så giriga? Kan vi inte bara dela med oss ett litet budskap? Det kostar absolut ingenting. Det är helt gratis. Helt kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att tala med människor. Att tala med människor. Att öppna din mun. Det är allt som krävs. Att sprida kunskapen. Att säga till folk. La ilaha illallah. den rasulullah. Att det bara finns en Gud. Och att Mohammed Guds frid över honom. Är hans sista sänderbud. Därmed finns det vissa Metoder, man kan gå vidare och presentera detta på Och man ska tänka på att göra det väldigt, väldigt enkelt För med sina medmänniskor Att börja det Väldigt enkelt och logiskt Och förklara för dem Man behöver inte säga allting Läsa upp hela koranen för dem Börja lära dem be För att de ska bli muslimer utan att Man tar det stegvis De måste först förstå Grunden, basen, fuhid Att det bara ska Att man bara ska be till en gud Och att de andra, och Jesus är bara profeter och inget annat. Det enda, väldigt, väldigt, väldigt lätt, det enda ni behöver göra, och det här kan ibland räcka, det är att läsa upp. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ kufuan Ahad." Säg, han är Gud, En! Gud den evige den av skapelsen oberoende av vilken alla beror Han har inte avlad och inte blivit avlad och ingen finns som kan liknas vid honom wallahi denna denna korta, korta kapitel för räcker ibland detta räcker för att folk ska kunna förstå att först kunna förstå vem Allah är vem Gud är och vem deras skapare är och att det är en väldigt, väldigt logisk förklaring där Allah subhanahu wa ta'ala säger det själv och förklara vem han är. Att en gud, han kan inte ha barn. En gud, han kan inte ha blivit född. Och då är han ingen gud. Om gud har en son, han är ingen gud. Gud måste vara unik. Han måste vara den allsmäktige. Han måste ha full kontroll. Om han inte är det. Han är en människa. Han är av kött och blod. Hur kan en gud behöva gå på toaletten? Hur kan en gud behöva kunna sova? Hur kan en gud... Vara i behov av någonting som jag och du är. Gud måste vara unik. Väldigt, väldigt logisk förklaring som många människor inte vet. Subhanallah. Som ni ser så har jag inte min tog på mig idag utan jag har en t-shirt. På den här t-shirten står det Is life just a game? Det här är en väldigt, väldigt enkel fras som man kan börja med. Med icke-muslimer. Eller... Eller potentiella muslimer om man säger så. För alla runt omkring är potentiella muslimer. Alla som inte är muslimer ännu är potentiella muslimer. De kan vara bättre än mig och dig sammanlagt. För att de vet inte det här budskapet. De är inte informerade av den här sanna budskapen som jag och du håller inne. Vi vill inte dela med oss. Subhanallah. Även till de som är runt omkring. Vi har vänner som inte är muslimer. Vi har kollegor. På arbetsplatsen, vi har skolkamrater i skolan som vi inte kan dela med oss eller inte vet hur vi ska dela med oss. För att varenda av oss som är muslimer kan islam, vet vad ordet islam betyder. Vet vad, i alla fall i, enkel, i enkelhet vad islam innebär. Och ibland kanske vi vet inte på, hur, på vilket sätt vi ska lägga fram det här. Och det finns enkla strategier som man kan... Gå vidare eh, på. Och dessa. Finns det en ny organisation som har funnits eh, i Sverige. Om jag inte har helt fel. Eh, några år eller något år. Iaura eh, heter de. Och eh, du finner dem på deras. Eh, om du söker på Google. Så hittar du deras eh, hemsida. Deras Facebook. De har ett projekt. Där de åker ut till städer i hela Sverige. Och gör ut kurser. För att du och dina vänner som är muslimer, du och dina bröder och systrar kan gå ut i samhället och informera folk om just det här budskapet. Detta är en plikt för dig. För på dummedagen, dessa människor som du har suttit bredvid i bussen som har pratat med om, exakt om vädret, om, inte folk, om, folk, om saker och ting som inte har en mening. Du kunde berätta om den här fina, sanna tro för att rädda dem från elden. På dummedagen, de kommer ta dig vid kragen och säga varför har du inte berättat till mig att denna dag skulle inträffa. Du har suttit på den här informationen väldigt länge. Dina föräldrar har kanske berättat för dig sen när du var liten och du har haft den här kunskapen inom dig. Och det enda du behövde göra att dela med dig, för det är endast Allah som vägleder, det är endast Allah som vägleder. Det enda du behöver göra är dela med dig budskapet. Är det för mycket begärt mina syskon? Är det verkligen för mycket begärt mina syskon att dela med dig ett budskap? Vi kan kommentera på Facebook. Vi kan snacka skit. Vi kan vara vakna hela kvällen och prata tom prat. alltså det finns vissa medmänniskor som inte har en aning om vad islam är. Just i Sverige. Just i din stad. Just i min stad. Vi var ute för några dagar sen I Malmö. Men vi är ute i Malmö i centrum och spred det här budskapet. Subhanallah vad man träffar på för människor. Folk har absolut ingen koll. Folk har noll koll. De tror att vi ber till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De tror att han är vår Gud. Folk har noll koll. Och vi, vi håller den här informationen inne. Och Allah med Guds vilja. Med Guds vilja. Vi var där några timmar i stan. Alhamdulillah. Allah vägledde åtta personer via oss. På en dag. Åtta personer via oss. Du kunde vara den här personen. Du kunde vara den här personen som Allah vägleder via. För att det enda vi behöver göra är kravet att sprida budskapet. Det enda vi gjorde. Vi informerade dem om den här fina, sanna religionen. Och de hade inget annat val än att acceptera. För islam den är hundra procent logisk. Den överensstämmer sig med dagens samhälle. Den har alltid gjort detta. Och det är väldigt logiska förklaringar. Vi säger inte bara, ha en tro. Det finns ingen förklaring. Om du går till imam, han ska kunna besvara dina frågor. Det finns inget sådant som säger, ja det här vi, vi lämnade ut slumpen. Utan det finns svar på alla frågor. Det finns tydliga svar med livets mening. Varför jag och du finns här idag? Och därför att vi ska be till Allah subhanahu wa ta'ala och dyrka honom. För han är vår skapare. Det är varför vi är här. Men hur dyrkar du din skapare om du inte... Följ det han har sagt. Om du inte följer hans väg. Om du inte delar med dig. För om du inte delar med dig så är du inte själv säker på vad du har för religion. För om du är säker på att islam är den sanna religionen. Så har du hundra procent självförtroende att gå ut där ute. Och säga till folk den sanna religionen och den sanna väglidningen. Wallahi det är väldigt enkelt. Det finns jättemånga bröder och systrar som inte vågar gå ut. Varför? För att de inte känner sig självsäkra. Det enda man behöver kunna är, pravet som profeten M.A.W. har lagt på oss, det är att man ska kunna en vers ur Koranen. Och vem av oss kan inte en vers ur Koranen när vi ber varje dag och läser surat al-Fatiha? Varenda er som lyssnar på detta just nu och som är muslimer, det är en plikt för er att gå ut och dela budskapet med dina medmänniskor. Älska du dina medmänniskor? Vill du att de ska hamna i helvetet? Det enda du behöver göra är att bara sprida den här lilla lilla kunskapen som du har Och Allah subhanahu wa ta'ala kan vägleda dem därefter De kan söka information därefter Men du måste vara den som gör att de får en liten tankeställare De måste få en tankeställare för att Ibland så har de mycket annat att tänka på Vi har träffat på jättemånga artister Som bara tror att Att livet är en lek Att livet absolut inte har en mening men när du och jag berättar för dessa människor att livet har en mening Även om de inte accepterar det på plats Det blir en tankeställare En dag kan de vakna upp och komma ihåg när jag eller du pratade med dem Och komma ihåg vad du eller jag har sagt Att det finns ett paradis, att det finns ett helvete Och därefter, de kanske konverterar på egen hand eller debaterar på egen hand men subhanallah, du får belöningen och det bästa är att han eller hon blir, skydda, blir skyddad från elden. Vi läser i Koranen kapitel 20, vers 43-46 följande. Allah subhanahu wa ta'ala säger Gå till Farao, han har gått för långt i sitt övermod, men tala till honom försonliga odalag. Kanske, för, kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan. De svarade, Herre, vi är rädda att han ska hindra oss i vårt uppdrag eller gå fram mot oss med våld. Allah subhanahu wa svarade dem, ni har ingenting att frukta. Jag ska vara med er. Jag hör allt och ser allt. Detta betyder mina kära syskon att Allah subhanahu wa är med oss. Det här är ingen ursäkt att du säger att du är rädd att någon kommer slå dig när du är ute och dela det här fina budskapet. Allah subhanahu wa ta'ala, det är han som skyddar. Han kommer skydda oss inshallah wa ta'ala. Så det är ingenting att vara rädd, det är ingenting att frukta. Det enda du behöver göra är att ha ren avsikt och gå ut här och dela budskapet så får du se fruktum inom snart framtid. Vi läser även i Koranen kapitel 16, vers 125. Allah subhanahu wa ta'ala säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kalla människorna och Mohammed med kloka och goda ord att följa din herres väg och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt. Din herre vet bäst vem det är som avviker från hans väg och han vet bäst vem det är som följer hans ledning. Mina kära syskon, vårt uppdrag är att dela budskapet med vem som helst, med alla, för att när man är ute på gatan man ser folk med tatueringar. Man kanske tror att dessa personer de är helt vilsna och Allah kommer aldrig vägra dem. Subhanallah. Vem är jag och du för att kunna döma detta? Subhanallah. Dessa människor de vet inte vad meningen med livet är. Det är just därför de har massa tatueringar. När, när de inte vet vad de ska göra under dagen. De går till en tatueringsställe och tatuerar sin kropp. Nästa dag en till tatuering. Nästa dag en till tatuering. De har inget annat för sig. För de vet inte varför de finns... På de vet inte varför de lever, eftersom jag och du har hållit inne den här informationen. Om du verkligen tror på Allah, om du verkligen tror på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och att din religion är den sanna vägledningen, så är det din uppgift, min bror, min syster, att dela med dig budskapet: Allah, ingen annan kan göra det. Tro inte att din vän kommer göra det. Tro inte att din syster kommer göra det. Det är absolut din uppgift. Du kan samla ihop dina syskon och tillsammans göra det. Men du kan absolut inte ignorera det. Att tro att någon annan kommer göra det. Det är din uppgift att gå ut där och sprida budskapet. Subhanallah. Och just den här månaden. Just den här månaden Ramadan är det extra viktigt. Vi har extra mycket tid. Vi har extra mycket tid. Två, tre timmar extra den tiden vi skulle äta maten. Nu har den här tiden över. Plus att Allah subhanahu wa ta'ala har singla den här månaden. Och vi har iman har gått upp. Och då gillar det att ha extra självförtroende. Och gå ut där och sprida budskapet. Och laj mina syskon, glöm inte detta. Börja idag eller imorgon. Och om du inte har den här kunskapen. Och du vill veta mer på vilket sätt man ska börja samtalet. Hur man ska prata, när man ska prata, på vilket sätt. Så kontakta den här organisationen. Ayra så so Google hittar yatar meri is ma khun detta subhanak allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubi ilaik